وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ د صدقې او د خیرات اجر او ثواب بل مسلمان لپاره جائز دی خود اول نه پکې د غنیت کول ضروری دی او نیت د زړه ارادې له وی باقي کې دخل الفاظ ولا حاجت نشتا او کني انسان خیر خیرات صدقہ زاند په ورو کې او ورستو بیا دی ثواب بل چاله بخي ابتدا نید اغنیت نوی کرده انو ده طریقه کار جائز نده